Все-все ми знаємо. Знаєте, каже Кобзар, а чи чували, що після того вкоїв Іванець? А що ж він бгати вкоїв? Питає Черевань. Якби на мене, то грах би його знав, що чинити після такого сорому. Як тобі здається, бгати, Василю? Той тільки мовчки похитав головою. Ось що зробив Іванець, — прийняв і знов Слово Божий чоловік, — мабуть, нечистий напутив його. Почав гроші збирати, почав усякому годити, почав прохати уряду в гетьмана, то і настановив його Як Якше ото Юрусь не зміг держатись на гетьманстві та пішов ученці? Так Іванець, маючи в себе от усіх льохів гетьманських ключі, підчистив щире срібло, скільки його там осталось, да й махнув на Запорожжі. А там, як сипнув грішми, так в запорожці за ним роєм. Іван Мартинович, Іван Мартинович. Він, ледащий, з усіма обнімається, добратається, да, да горілкою поїть. «Ну і що ж із цього?» І знов таки спитав понуро Шрам. «А от що із цього? Запорожці так собі його вподобали, що зазвали Раду, дай і... бух, Іванця Кошовим». «Іванця?» Аж скрикнули усі в одно слово. «Ні, вже його тепер ніхто не зове Іванцем», додав божий чоловік. «Тепер уже він Іван Мартинович Брюховецький!» «Сила небесна!» – закричав, ухопившись за голову шрам. «Так це його зовуть, Запорожці Гетьманом?» «Його, паноче, саме його!» «Боже, правий! Боже, правий!» – сказав Василь Невольник. Переведеться ж, видно, ні на що славне Запорожжя, коли такі гетьмани настали А Черивань тіко сміявся <рес> Оце так, братці, що штука, і вісні такого дива не снилось нікому Браття моє, миле, рече тоді полковник Шрам, тяжко моєму серцю «Не здолаю більше два стаїтись. Їду я не в Київ, а в Переяслав, до Сомка Гетьмана. А їду чого. Україну розідрали надвоє. Одну часть через недоляш катетерю. Незабаром візьмуть у свої лапи ляхи. А друга сама по собі перевернеться, кат знає на що. Я думав, що Сомко вже твердо сів на Гетьманстві, а в нього душа щира, козацька». Так міркував я, що якраз підійму його з усіма полками на Тетерю, да й приведемо всю Україну до одної булави. Гірко, ай підністи моєму серцю, Божий чоловіче, да ще, може, як-небудь діло на лад повернеться. Їдьмо за мною, на той бік. Тебе козаки поважають, твоєї ради послухають. Ні, паноче, перебив його кобзар, не слід мені встрявати до тієї завірюхи. Не нам те знати, не нам про те, за те рахувати. Наше діло Богові молитись, Спасителю хреститись. А більш, каже, мені не нутру та мізерна пиха, що розвелась усюди по Гетьманщині. Почали значні козаки жити на лядський кшталт із великої розкоші. І вже байдуже їм тепер старосвітські співи, Що й людям у подобу, і Богу не противні. Тержать коло себе хлопців із бандурками, Що тільки й знають різати до танців. Дух мій не терпить цього. І наша темна старчота Ради тієї ледащиці горілка Бринжить їм на кобзах усячину. Забулий страх Божий. Уже ж ти не бачиш нічого, уже тебе наче взято із цього світу. Так чого ж тобі вертатись до гріхів людських?